Подружувалися, зачинали і народжували дітей, і знову їли, спали, здійснювали неймовірні махінації, гешефти, ховали свої скарби, сварилися, мирилися, і врешті-решт помирали. Ірина вийшла з машини, розім'ялася і повільно зайшла в арку, що вела у глухий дворик. Вона сподівалася побачити там великий дерев'яний стіл, за яким сиділи старі мешканці міфологічного дому дерева і грали в карти. Але натомість застала дику пустку. Лише одна жива цятка була у дворі старенькі жигулі, які тут хтось припаркував. Та пустка оглушила й осліпила її. Дім був геть порожнім. У ньому ніхто не жив. І, судячи з усього, дуже давно. Здавалося, що він ось-ось завалиться. Адже будинки не можуть жити без людей. У Ірки підігнулися ноги, і вона присіла на сходинку. На неї дивилися сліпі вікна і беззубі сходи. Міфологічного дому дерева не було. Біла руїна. Цього не може бути. Не може бути цього. Це неможливо. Ірка тільки тепер збагнула, що для неї значив цей дворик. Це була модель її світу, зрештою її бізнесу. Бізнес, як і цей дворик, як і світове міфологічне дерево, має три яруси: верхній, піднебесний, середній, земний і нижній, підземний, таємний і потойбічний. На горі сидять бізнес святі. Несутєво як їх звуть Мойсеями, Давидовичами, Бертами Соломонівними, Маджарянами чи Іринами Ривуцькими. На середньому рівні вештуються земні істоти, діти, люди поза бізнесом, коти собаки, собакоподібні люди і людиноподібні коти, дорослі діти і вічні старигани. А ось нижній ярус – це найбільш незрозумілий і небезпечний світ. До нього ведуть центральний вхід і вхід чорний. Центральний вхід для невтаємничених – міліціонерів, податкової, санстанції, мас-медіа, обивателів. А справжній вхід до нижнього ярусу завжди таємний. Він схований у найнесподіванішому місці, зручному для бізнес-святих, тобто тих, хто перебуває на верхньому ярусі. Лише небожителі мають доступ до чорного ходу, до таємного, підземного світу бізнесу, темного, лабіринтоподібного, небезпечного, із замурованими скарбами та кістками людей, що згинули в бізнесі. Нижній ярус українського дерева бізнесу це бердичівське підземелля, яке може привести як до кляштуру, тобто до святих до раю, на небеса, мовою бізнесу, аж до верхніх ешелонів влади або до пекла через єврейські контрабандні тунелі до гнелоп'яті, тобто до банкрутства. Невже більше не існує міфологічного світу торгової чотири? Ірка стільки років жила за правилами і законами, яких вона навчилася тут, у цьому часу просторовому клубку? Як же вона житиме далі, знаючи, що підмурівок її успіху розвалився? Його вже немає. Він безслідно зник. Вона сиділа приголомшена і спустошена. Вечерні сутінки невблаганно насувалися на дворик. І якась особлива, тривожна тиша тиснула на неї. У двір зайшов чоловік, напевно, власник авто. Здивовано подивився на Ірину і все-таки наважився запитати – ви щось шукаєте? Я шукаю Фріду Кац. Точніше, мені повідомили, що вона померла. Вона колись тут жила. Де її родичі, ви не знаєте? А це котру Фріду Кац? Ту, що внучка Берти Соломонівни? Так-так, саме її. Ви її знали? Кого? Фріду? Фріду ні. «А от Берту Соломонівну? Ха, хто її в Бердичеві не знав?» Чоловік замислився.